Ebu Selem e ka thënë, e kam pyët u rajishën radiallahu anhab për agjërimin e të dërguar ita lehi selam dhe ajo tha. Ka agjëruar aqësa që ne kemi thënë se kur nuk do të aprishtë atë, dhe ka ngrënë dheri sa kemi thënë se aji kur nuk do të agjëroj. Nuk e kam parë në asë një muaj që ka agjëruar më shumë se në muajnë Shaban. Agjëron të pëthuaj se tër muajnë përveç pak ditve. Transmeton imam muslimi Këto hadithe mund të shohen nga xhamia mbret.com